A táskával jöttél be, de ami igazán feltűnő volt, hogy kilógtak belőle a napi lapok, politikai hetilapok. lapok. Az emberek az a benyomása támad, hogy az ember mindent elolvassa, a politikával kapcsolatos. A politika engem addig nem izgat, amíg hülye felszínes szónokok ugatnak a parlamentben. Ez, ez nem. Ez néha nagyon érdekes egy percre, de tovább nem. Az viszont nem arra érdekes, amikor egy, egy fajta politizálásnak olyan következményei vannak, hogy itt nagyon komolyan elkezdik verni a mégereket szídni a zsidókat, kiirtani a cigányokat. Ez már az a, az a szint, ami, ami borzalmasan rosszul esik, és én, én egyszerűen félek, genetikus és privát emlékek jönnek elő nem evel kapcsolatban, és mm, például elég nagy dilemmában vagyok, és azt hiszem, hogy ki fogom választani a sikamlósabb megoldást. Azt tervezem, hogy a december 19-ére időzített Pesti-Sziámi koncertet, természetesen nem politikai gesztusban, hanem a szokásos közérzeti gesztusként egy, egy olyan eseményt szeretném szervezni, ahol valamennyi Magyarországon élő kisebbség zenél egy picit. Így. Cigányok, zsidók, négerek, arabok, kínaiak, svábok, sziámiak esetleg egy-két magyar is. Azt hiszem, hogy az időnk lassan lejár. És sok mindenről beszéltünk, csak éppen a, az új Sziámi lemezről, a testből, testbe című lemezről nem váltottunk egyetlen szót sem. Talán azért, mert nincs is ilyen lemez, kazetta meg CD van. Csak. Azt jósolják, hogy a Sziámi a 90-es évek zenekara lesz. Jóslatod? Ugyanez. Hát minden nem szeretnek az évzenekarra lenni, mert azonnal összeveszett a Republika Manhattan, nem mind a kettőnek a plakátján ezt olvasta. Nagyon szívesen lennék így annak a kornak a zenekara, amikor az előember élt, tehát én előzenekar szeretnék lenni. Miért akarsz előemberként szerepelni? Azért, mert a, a, az előember az még nagyon odaadó volt az iránt az ötlet iránt, hogy majd egyszer ember legyen.